Один з побічних ефектів чарів полягає в тому, що людина починає бачити реалістичні тривожні сни. На те є причина, але навіть думки про неї достатньо, щоб викликати в чарівника жахіття. Річ у тім, що свідомість чарівника може надавати думкам реального буття. Відьми, як правило, мають справу з тим, що і так є в природі. Але чарівник, якщо він досить сильний, може зробити свою уяву матеріальною. Нічого страшного не було б, якби не той факт, що маленьке освітлене коло, яке так легко називають – все світом часу та простору дрейфує в значно неприємнішому і непередбачуванішому середовищі. За хибким частоколом нормальності кружляють і рохкають дивні потвори. Моторошні ухання та виття лунають із глибоких проваль на краю часу. Там є істоти, настільки жахливі, що їх боїться сама темрява. Більшість людей про це не знає, і це добре, бо світ не міг би функціонувати, якби всі поховалися по ліжках, напнувши ковдри на голови, а саме це відбулося б, якби всі знали, які страхіття перебувають по той бік звичайної тіні. Проблема в тому... Що ті, хто цікавиться чародійством та містикою, чимало часу вештаються по самісінькому краєчку світла, привертаючи увагу істот із підземельних вимірів. І тоді ці істоти намагаються скористатися нагодою своєму невгамовному прагненні прорватися у цю конкретну реальність. Більшість людей здатні цьому опиратися, але невтомні спроби потвор стають найпотужнішими саме тоді, коли майбутня жертва спить. Бельшамгарот, Кгулаген, внутрішній, бридкі стародавні божества з некротелекомнікона, книги, відомої деяким причинним послідовникам під своєю справжньою назвою, лібер пагінарум фульварум, завжди готові прослизнути в дрімотну свідомість. Відповідні сновидіння часто барвисті і завжди неприємні. Еск звикла до них ще з того сновидіння, яке побачила після свого першого запозичення. І звичка майже витіснила жах. Виявивши, що сидить серед блискучої курної рівнини під незбагненними зірками, вона зрозуміла, настав час чергового такого сновидіння. «А що б тебе?» – промовила вона. «Гаразд, виходь уже, приводь своїх чудовиськ. Я тільки сподіваюся, що серед них не буде того з равликом на морді». Але цього разу, Сон, схоже, змінився. Еск роззирнулася і побачила високий чорний замок, що здіймався у неї за спиною. Його вежі губилися серед зірок. З верхніх укріплень сипалися фейерверки і лилася заклична музика. Велетенська двійчата Дбрама була привітно відчинена. Схоже, там відбувалася дуже весела вечірка. Дівчинка встала, обтрусила одяг від стріблястого піску і рушила до брами. Вона майже дійшла, коли та різко зачинилася. Перед тим ворота не рухалися. Просто в одну мить вони стояли широко прочинені, а в наступну наглухо зачинені. При цьому гуркіт струсунув сам обрій. Еск простягла руку і торкнулася брами. Ворота були чорні і настільки холодні, що почали вкриватися кригою. Позаду щось ворухнулося. Вона обернулася і побачила посох, що вертикально стояв на піску. Уже не замаскований під мітлу. Маленькі промінчики світла перебігали його полірованою деревиною і ховалися серед різьблення, яке ніхто не міг до пуття роздивитись. Піднявши посох, вона щосили вдарила ним по брамі. Посипався дощок та ринових іскор, але на чорному металі не лишилося й подряпини. Еск звузила очі. Витягнувши руку з посохом вперед, вона зосередилася і нарешті з дерева вилетіла й вдарила в браму тонка лінія полум'я. Крига негайно зійшла хмарою пари, але чорна речовина, тепер вона була впевнена, що це не метал, вібрала вогонь, навіть не засвітившись. Еск подвоїла потужність, випускаючи всю накопичену посухом силу, променем настільки яскравим, що їй заболіли очі. Навіть заплющившись, вона бачила перед собою тонку сліпучу лінію. Потім промінь згас. За кілька секунд еск підбігла до брами й обережно торкнулася її. Холод ледь не відморозив їй пальці. А з укріплень над її головою почувся знущальний смішок. Регіт і то був би кращим. Особливо ефектний, демонічний регіт з багатьма відлуннями. Але це було просто... Хихотіння. Смішки тривали. Це був один із найнеприємніших звуків, які вона будь-коли чула. Еск потягнулася через холод, від якого її взяли дрижаки. Ніч давно перевалила за середину, і зірки здавалися вологими й холодними. Повітря повнилося клопіткою нічною тишею, що її створюють сотні маленьких пухнастих створінь, які пересуваються дуже обережно, бо сподіваються знайти поживу і водночас самим не стати чієюсь головною стравою. Молодик сідав за обрій, і слабке сіре в нічного неба в напрямку Крайгір'я підказувало – що всупереч усій ймовірності світові судився ще один день. Як виявилося, хтось загорнув еск у ковдру. «Я знаю, ти вже прокинулася», – почувся голос бабуні дощевіск, «тому могла б зробити добре діло і розпалити багаття. В цих краях повно клятої деревини». Еск сіла і схопилася за кущі лівцю. Вона почувалася так, ніби її зараз звіє перший же вітерець. Багаття, промимрила вона. Так, ти ж можеш. Всього лиш наставити пальце і пш. похмуро сказала бабуня. Вона намагалася примоститися на великому камені так, щоб не образити свій артрит. я навряд чи я зможу. «Це ти мені кажеш?» – якось дивно спитала бабуня. Стара відьма нахилилася і приклала долоню до чола еск. Це було, як відчути, шкарпетку, наповнену теплими кубиками для гри в кості. «Трохи температури ж», – сказала вона, – «забагато пекучого сонця і холодної землі». «Ото тобі далекі краї». Еск безвільно похилилася і поклала голову бабуні на коліна, що знайомо пахли камфорою, сухими травами і трішки козами. Бабуня поплескала її по спині, сподіваючись, що це виходить заспокійливо. За деякий час Еск тихо сказала. «Мене не приймуть до академії», – так мені сказав один черівник. «А ще я бачила про це сон, і це був один із віщих снів. Як воно? Ти ж мені розповідала чогось там...» «Метафора», – спокійно підказала бабуня. «Саме вона». «А ти собі думала, що це буде легко?» – поцікавилась відьма. «Ти думала, отак підійдеш до їхніх воріт, помахуючи посохом, і скажеш...» Ось і я, я хочу бути чарівником, Красно дякую. Той чарівник сказав, що жінок до академії взагалі не пускають. Він помилився. Ні, я відчувала, що він каже правду. Ти ж знаєш, бабуню, завжди можна відчути, чи дурненьке дитя. Все, що ти могла відчути, це те, що він думав, що говорить правду. «Світ не завжди такий, який ми його бачимо!» «Не розумію!» «Навчишся!» – заспокоїла бабуня. «А тепер розкажи ну, мені про той сон. Тебе не пускали в ту їхню академію, правильно?» «Так, і сміялися!» «І ти вирішила пропалити ворота?» Еск повернула голову на колінах бабуні і з підозрою поглянула на неї одним оком. «Звідки ти знаєш?» Бабуня усміхнулася. Так могла б усміхнутися ящірка. «Я була забагато миль», – сказала вона. «Подумки шукала тебе, і раптом здалося, що ти просто таки скрізь. Ти сяяла, мов, маяк. А щодо вогню – озирнися. У передсвітанковій імлі було видно, що плато являє собою суцільно оплавлену глину. Скеля перед еск відблискувала склом і, схоже, нещодавно текла під натиском вогню, як гаряча смола. Її перетинали здоровенні вирви, під якими запеклися лава і шлаг. Прислухавшись, ескро чула слабке потріскування каменю, що остигав. «Ох!» – вимовила вона. «Це все я?» «Схоже на те», – відповіла бабуня. «Але ж я спала! Все мені тільки наснилося!» «Це ж чари!» – сказала бабуня. «Вони намагаються вирватися!» Відьомство й чаклунство, як би це сказати, ніби підживлюють одне одного. Я так гадаю. Еск закусила губу. Що ж мені робити? спитала вона. Мені багато що сниться. Ну, для початку ми рушаємо прямо до академії, постановила бабуня. Напевне, вони звикли до учнів, які не вміють контролювати чари і бачать вогні сни, інакше б там усе давно згоріло. Вона поглянула в напрямку Крайгір'я, а потім униз, на мітлу. Опустімо всю метушню підтягування мотузок, що тримали мітлу докупи, тиху лайку на адресу гномів короткі миті надії, коли чари починали працювати як слід, та найчорніші почуття, коли ці чари згасали. Знову підтягування мотузок та нову біганину, раптове ввімкнення закляття, застрибування верхи на мітлу, крики з LED. Однією рукою еск вчепилася в бабуню, а в другій тримала посох. Хоча, чесно кажучи, мітла лише аби як повзла за кількасот футів від землі. За ними пролаштувалися кілька птахів, зацікавлених небаченим летючим деревом. «Ану, пішли!» – гукнула бабуня, зірвавши капелюхи, розмахуючи ним. «Ми не дуже швидко рухаємося, бабуню!» – сумирно зауважила еск. «Для мене більше, ніж достатньо!» Еск озернулася. Крайгір'я за їхніми спинами заливало золоте сяйво, смугасте від хмар. «Гадаю, нам варто знизитися, бабуню!» Із застереженням у голосі сказала вона. «Ти казала, що мітла ця не літає при денному світлі». Вона поглянула на пейзажу низу. Той був суворим і негостинним. А ще він був вичікувальним. «Я знаю, що роблю, панночко!» – відрубала бабуня, міцніше стискаючи мітлу і намагаючись стати якомога легшою. Вище вже було вказано, що світло дискосвіту рухається повільно внаслідок проходження через потужне і давнє магічне поле. Тому світанок не настає тут раптово, як в інших світах. День тут подібний не на вибух, а скоріше на приплив. До стоту, як морський приплив прокрадається на пляж, світанок дискосвіту поступово заливає сонні краєвиди, змиваючи піщані замки ночі. Тутешнє світло схильне обтікати гори. Якщо ліс досить густий, Світло витікає з нього, порізане на смуги і посічене тінями. Спостерігач у якій-небудь високій точці, щоб уникнути суперечок, припустимо, що це буде пір'їста хмара на краю атмосфери. Відзначив би, як ніжно світло стелиться по землі, як прискорюється на рівнинах і сповільнюється, наштовхуючись на узвища. Як дивовижно воно! Звісно, завжди знайдеться спостерігач, який перед лицем такої краси почне скиглити, що повільного світла не буває, а якби й було, ви ніяк би не могли його побачити. На це можна відповісти. А як же ви опинилися на хмарі? Та годі цинізму. Адже там... У дискосвіті летить мітла, намагаючись утекти від язиків світла разом із невпинним відступом нічної тіні. «Бабуню!» День таки ринув на них. Скелі попереду ніби загорілися омиті світлом. Бабуня відчула, як мітла нахилилася і з жахом втупилась в маленьку тінь, що мчала під ними. Тін наближалася. «Що буде, коли ми впадемо?» «Це залежить від того, чи, видивлюсь, є десь м'яке каміння», – заклопотано відповіла відьма. «Мітла ось-ось впаде. Ми можемо щось зробити?» «Ну, можемо зійти». «Бабуню!» Промовила еск тим роздратованим і прикметно-дорослим тоном, яким діти вичитують старших за помилки. «Мені здається, ти не зовсім розумієш. Я не хочу падати. Мені це ніколи не подобалося». Бабуня саме намагалася згадати яке-небудь заклинання для подібного випадку. І шкодувала, що головознавство не працює зі скелями. Якби вона зауважила в голосі еск ці тверді, як діаманти нотки, вона не порадила б. Ну то скажи це мітлі. І вони таки справді розбилися б. Бабуня вчепилася в капелюха і зіщулилась в очікуванні удару, Мітла ж здригнулася, нахилилася, і краєвид злився в одну розмиту пляму. Це була досить коротка подорож, але бабуня знала, що згадуватиме її все життя, як правило, годині о третій ночі після доброї вечері. Згадуватиме райдужні барви, які гудуть у стромені повітря, що мчить назустріч, і моторошне відчуття, ніби на всесвіт присіло щось дуже важке і велике. Згадуватиме сміх еск, попри всі спроби забути, згадуватиме, як мчала під ними земля, і цілі гірські хребти пролітали повз із огидним хрускотом. А найчастіше вона згадуватиме, як вони наздогнали ніч. Ніч виникла попереду, нерівна лінія темряви, яка щосили тікала від безжального ранку. На очах у від жаху бабуні ця лінія перетворюється на чорнильну пляму, на калюжу чорної фарби, на цілий континент чорноти, що мчав просто на них. Якусь мить вони балансували на гребені світанку, що безгучним громом ударявся об землю. Жоден серфінгіст не сідлав таку хвилю, та ось смітла прорвалася крізь гаряче світло і ковзнула в прохолоду попереду нього. Бабуня відчула, що переводить дух. Темрява почасти позбавила політ його жахіть. Також темрява означала, що якщо Еск раптом набридне гнати мітлу вперед, цей апарат все одно зможе летіти завдяки власним іржавим від старості чарам. Е. <звук> сказала бабуня й прочистила горлянку, пересохлу до стану висохлої кістки, аби зробити нову спробу. Еск? Класно, правда? Хотіла б я знати, як я це зробила. Так, класно. Слабким голосом відповіла бабуня. Але можна далі мітлу вести моя. Не хотілося б вилетіти за край світу. Будь ласка. А правда, що навколо всього краю є гігантський водоспад. І з того місця можна дивитися вниз і бачити зорі, – спитала Еск. – Так, тепер можемо зменшити швидкість? – Хотіла б я це побачити. – Ні. Тобто, ні, не зараз. Мітла пригальмувала. Райдужна бульбашка навколо неї тріснула з виразним бах! Бабуня усвідомила, що знову летить із пристойною швидкістю і її вже не трусить, ба більше мітла навіть не тремтіла. Своєю солідною репутацією бабуня завдячувала тому, що завжди знала відповідь на будь-яке запитання. Визнати власне невігластво, навіть лише перед самою собою, було для неї справжнім потрясінням. Але зараз в яблуко її свідомості вгризся хробачок цікавості. Як, нарешті, вимовила вона, ти це зробила. За її спиною замислено помовчали. Потім Еск сказала: Не знаю. Мені просто було це потрібно, і моє бажання відобразилось у мене в голові, як коли згадуєш щось забуте. Гаразд. «Але як?» «Я... я не знаю. Я просто уявила картинку того, як усе повинно відбутися. І, ну, ніби увійшла в цю картинку». Бабуня дивилася в ніч. Вона ніколи не чула про таке чародійство, але, схоже, воно було неймовірно потужним і, можливо, смертоносним увійшла в картинку. Ясна річ, будь-які чари так чи інакше змінювали світ, а чарівники взагалі вважали, що більше ні для чого чародійство й не потрібне. Ідея полишити світ у спокої і взятися змінювати людей їх не приваблювала. Але щойно почути видавалося чимось буквальнішим. Над цим треба поміскувати. На землі. Вперше в житті бабуня замислилася, чи немає і справді чогось важливого в усіх цих книгах, яких нинішні люди назбирують цілі шафи. Власне, вона була проти книг, виходячи з твердих моральних переконань. Їй доводилось чути, що чимало книг написано мертвими, тож логічно було припустити, що читати їх – це все одно, що практикувати некромантію. А балечки з небіжниками належали до багатьох речей, які бабуня не схвалювала у цьому безмежно мінливому всесвіті. Кожному ясно, що небіжчики мають досить і власних негараздів. Втім, відьма схилялася до думки, що тих негараздів не так багато, як у неї зараз. Здивовано поглянувши на темну землю, вона неуважно здивувалася, чому зірки опинилися у неї під ногами. Спершу вона вирішила, що вони і справді перелетіли край, і її серце пропустило удар. Але тут бабуня зрозуміла, що тисячі крихітних крапочок під нею були надто жовтими і надто мерехтіли. Крім того, де ви бачили, щоб зірки розташовувалися так впорядковано. «Як там гарно!» – сказала Еск. «Це якесь місто?» Бабуня гарячково розглядала землю. Якщо це місто, то надто велике. Але незабаром поміркувавши як слід, вона зрозуміла, що знизу однозначно пахнуло великим скупченням людей. Повітря навколо них, упевнено, відгонило ладаном, зерном, спеціями, пивом, але найпотужнішим запахом був той, що його спричиняють підйом грунтових вод, тисячі людей та ґрунтовний підхід до питання каналізації. Бабуня зібралася з думками. День насідав їм на п'ятий. Вона пошукала поглядом найменш освітлене місце, виходячи з того, що таким має бути бідний район. А бідняки не мають нічого проти відьом, і обережно скерувала мітлу вниз. Коли світанок наздогнав їх вдруге, їй не вистачало до землі лише якихось п'яти футів. Брама дійсно була великою і чорною і здавалася зробленою з чистої темряви. Бабуня та Еск дивилися на неї, стоячи серед заюрмленої площі перед академією. По якійсь хвилі Еск сказала. «Не розумію, як туди заходять?» «Гадаю по-чаклунськи», – роздратовано відповіла бабуня. «Чаклуни такі чаклуни!» Нормальні люди давно купили б молоточка для дверей. Вона махнула мітлою в бік високої брами і додала. Не здивуюся, якщо для входу треба сказати яку-небудь, як там її, пароль. Вони перебували в Анкморпорку вже три дні, і бабуні на її власний подив почало тут подобатися. Вона зняла їм помешкання в затінках. В старовинній частині міста, мешканці якої вели переважно нічний спосіб життя, і не лізли не в свої справи, бо ж цікавість не просто вбила кішку, а ще й ж бурнула її в річку, заздалегідь прив'язавши вантаж до лап. Їхнє житло було на верхньому поверсі, поряд із апартаментами поважного торговця краденим, і які не зле охороняли. Як колись чула бабуня, добрий паркан запорука доброго сусідства. Як правило, затінки населяли дискредитовані боги та неліцензовані злодії, нічні метелики та вуличні торговці екзотичним товаром, алхіміки свідомості та мандрівні актори. Одним словом, усе мастило тієї осі, на якій обертається цивілізація. Але, хоча всі вони зазвичай цінували м'яке чародійство, відьом тут явно не вистачало. Новина про появу бабуні поширилася за лічені години, і до її дверей стали підкрадатися, дріботіти та бундючно підходити. «Сій ті, кому було конче потрібно зілля, обереги, пророцтва та ті специфічні види послуг, що їх відьми надають людям, чиє життя небесхмарне, або перебуває в епіцентрі шторму». Попервах вона дратувалася, потім розгубилася. А ще пізніше це почало їй листити. Клієнти мали гроші, що було дуже доречно, але платили ще й повагою, а це найтвердіша валюта. Словом, бабуня навіть стала замислюватися про просторіше житло з садочком веселим і загоном для кіз. Звісно, запах становив би певну проблему, але що вдієш, кози якось із ним та змирилися б. Вони відвідали всі визначні місця Анкморпорка. Заюрмлені причали, численні мости, базари та крамниці. Ті його вулиці, на яких були самі лише храми. Бабуня в задумливому мовчанні підраховувала кількість храмів. Боги вимагають, щоб їхні послідовники боролися зі своєю природою, і представники тієї частини людства, які не витримували умов конкурсу, спокон віку забезпечували відьом роботою. Страхіття цивілізації досі так і не проявлялися, не рахуючи випадку, коли якийсь кишеньковий злодюшка спробував поцупити бабунину сумочку. Перехожі були вражені, коли бабуня звеліла йому повернутися. І він повернувся, попри безуспішні спроби змусити свої ноги служити собі. Ніхто так допуття й не роздивився виразу її очей, як і не почув її слів. Але крадій віддав їй усі її гроші та добру частину чужих і перш ніж вона його відпустила, присягнувся поголитися, почати чесно заробляти на життя і взагалі зробитися достойною людиною. До кінця дня прикмети бабуні було розповсюджено по штаб-квартирах гільдії злодіїв, грабіжників, викрадачів та в гільдії споріднених мистецтв разом із однозначною інструкцією уникати цієї особи за будь-яку ціну. Примітка. Гільдія споріднених мистецтв. Дуже поважний орган, що де-факто є найпотужнішою правоохоронною структурою міста. Причина цього така. Гільдія отримує щорічну квоту на соціально прийнятний рівень крадіжок, грабунків та замахів. А зі свого боку надійно забезпечує покарання неофіційних злочинців, яких не просто карають, а ще й ріжуть, душать, четвертують та залишають у паперових пакетах по різних частинах міста. Цей підхід вважався дешевим і прогресивним усіма, крім тих осіб, які таки виявлялися пограбованими чи вбитими і не бажали вважати це своїм громадянським обов'язком. Проте це дало злочинцям можливість планувати своє кар'єрне зростання і ввести систему іспитів та кодекси честі, подібно до інших цехів, на представників яких вони досить скоро і стали схожими – Адже різниця була не така вже й значна від самого початку. Злочинці здебільшого самі є дітьми ночі, тож упізнають загрозу, якщо вона дивиться їм у вічі. За цей час бабуня надсилала до академії ще два листи. Відповідей не було. У лісі було краще, сказала Еска. Ну, як сказати, відповіла бабуня. Насправді тут трохи схоже на ліс. Так чи інакше, а відьом тут цінують. Так, люди тут приязні, визнала Еск. Взяти отой будинок далі по вулиці, де живе ота дебела пані скупою молодих пан, що, як ти казала, їй родички. Пані Палм. – обережно уточнила бабуня. – Дуже поважна пані. – До них гості ходять цілу ніч, я бачила. І розумію, коли вони сплять. – Мммм. – І та нещасна пані, мабуть, має стільки клопоту, аби прогодувати стількох дочок. Їхні гості мали брати це до уваги. – Ну, – промовила бабуня. Не думаю, що. Порятунок з'явився у вигляді великого яскраво розмальованого фургона, що під'їхав до брами академії. Кучер спинив биків за кілька футів від бабуні і сказав: Даруйте, моя люба, але чи не могли б ви відійти трохи вбік? Переконливо прошу вас. Бабуня відійшла дещо спантеличена такою відвертою ввічливістю, а надто тим, що хтось сміє вважати її своєю любою. І кучер побачив еск. Це був тритл. Він усміхнувся, як збентежена змія. О, та це ж та панянка, яка вважає, що жінки можуть чаклувати. «Так», – відповіла Еск, цілком ігноруючи бабуню, яка заздалегідь копнула її по липці. «Комедія! І ти прийшла приєднатися до нас?» «Так», – сказала Еск і оскільки щось у поведінці Тритла просто таки вимагало цього, додала. «Пане, тільки ми не можемо увійти». Ми? Перепитав Тритл, після чого поглянув на бабуню. «А, звісно, це ваша тітонька?» «Це моя бабуня. Тільки насправді не моя бабуня, а типу всім бабуня». Бабуня холодно кивнула. «Так не годиться», – сказав Тритл голосом солодким, як сливовий пиріг. «У жодному разі!» Перша в світі жінка-чарівник стоїть на ганку. Яка неповага? Чи можу я вас супроводити?» Бабуня міцно вхопила Еск за плече. «Якщо ти не проти?» – почала вона. Але Еск вивернулася з-під її руки і підбігла до фургона. «Ви справді можете провести мене всередину?» Сяючись, питала вона Звичайно, не сумніваюся, що глави орденів вважатимуть за приємність привітати тебе За велику приємність і диво, сказав він, усміхнувшись З Карином, почала бабуня і замовкла Вона поглянула на тритла «Не знаю, що ви там собі надумали, пане чарівник, але я не в захваті. Еск, ти знаєш, де ми живемо. Якщо хочеш клеїти дурня – вперед, але не дозволяй склеїти дурня з себе!» Вона крутнулася на каблуках і рішуче покрокувала через площу. «Унікальна дама!» – неуважно промовив трител. «А ти, я бачу, ніяк не розлучишся зі своєю мітлою. Прекрасно!» Він на мить випустив віжки й обома руками накреслив у повітрі якийсь складний знак. Величезні ворота відчинилися і стало видно оточене газонами широке подвір'я. За ним розкинувся масивний будинок. «Чи будинки?» Зрозуміти було складно, бо споруда мала такий вигляд, ніби архітектори не брали в будівництві жодної участі. Складалося враження, що всі ці вежі, куполи, контрфорси, містки та шпилі просто зібралися докупи, щоб зігрітися. «Це вона і є?» – спитала Еск. «Якась вона нерівна». «Так, це вона», – підтвердив Тритл. «Альма-Матер, Амос і таке інше». «Звісно, зсередини вона значно більша, як буває з айсбергами, чи як їх там. Принаймні, мені так казали. Сам я айсбергів не бачив. Це ж не видна академія, тож більшу частину її не видно. Залізно до фургона й гукни Саймона, гаразд? Еск відкинула важку завісу і зазирнула всередину фургона. Саймон лежав на купі ганчір'я й читав величезну книгу і раз по раз робив якісь помітки на шматках паперу. Він підвів погляд, стурбовано всміхнувся і спитав. – Це ти? – Так, – упевнено відповіла вона. – А ми гадали, що ти нас покинула. «Кожен думав, що ти в якомусь іншому фургоні, і коли ми с -с спинилися...» «Ну, я вас наздогнала!» По моєму пан Трител хотів би, щоб ти виліз і подивився на академію». «Ми вже на місці?» Він дивно поглянув на неї. «І ти з нами?» «Так? Але чому?» Мене покликав пан Тритл, і він сказав, що і всі будуть уражені, коли зі мною познайомляться. Невпевненість вирухнула плавцем у її погляді. Він правду сказав? Саймон подивився в книгу і протер носовичком очі, що не припиняли сльозитися. Він час сумний, пробурмотів хлопець, Але непогана людина. Збентежена Еск зазирнула в пожовклі сторінки книги, що лежала перед хлопцем. Там було повно хитромудрих червоних та чорних символів, які не від чому мали неприємно загрозливий вигляд, як пакунок із годинниковим механізмом і все ж привертали увагу, як привертає її кривава і жахлива аварія. Так і хотілося зрозуміти їхнє значення, і водночас відчувалося, що коли ти його зрозумієш, то зрозумієш також, що краще б тобі було його не розуміти. Саймон зауважив її вираз обличчя й поспіхом згорнув книгу. «Це всього лише про чародійство», – пояснив він. «Я тут дещо хочу з'ясувати», – автоматично сказала Еск. «Дякую». «Мабуть, читати книжки – це цікаво?» – припустила Еск. «У принципі так. А ти не вмієш читати?» Його подив образив її. «Напевне вмію», – виклично сказала вона, – «просто ніколи не намагалася».